Un izvor însetat. Aș vrea să nu se mai întrerupă visul acesta. Tu și eu. E ca un film de dragoste după scenariul lui Dumnezeu. Mi-e dor. Mi-e dor de o privire a ta. De un zâmbet al tău mi-e dor. E ca și cum un izvor ar înseta. Și arbea apă din alt izvor. Tu și eu clepsidră din două inimi, nu măsoară timpul, preface iubirea în veșnicie. Ce iubirea? Cei veșnicia? Nu știe nimeni. Dumnezeu, știe.